ושני חיי כהת שלוש ושלושים ומאת שנה, ובני מררי, מחלי ומושי, אלה משפחות הלוי לתולדותם. וייקח עמרם את יוכבד דודתו לו לאישה, וטרד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם שבע ושלושים ומאת שנה. ובני יצ... יצהר, קורח, ונפג וזכרי, ובני עזיאל, מישאל ואלצפן וסטרי. וייקח אהרן את אלישבע, בת עמי נדב, אחות נחשו לו לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. ובני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הכרחים. ואלעזר בן אהרן, לקח לו מבנות פותיאל לו לאישה, ותלד לו את פנחס.